Ipatzen bueno, aipatzenun hori gaur hasia dela, ba e, e, saltokietan euskararen erabilera bultzatzeko ekimena, ta bueno, hemen ari zarete banatzen, ez? Eh no barazkien eta produktu ezberdian e, bueno, euskarazko izenak, ez? Bai, e, ikusten da os maiz e, jendeak edo euskara eskas duela edo edo bat ez dakiela, edo i, e, bezeroak ere ongi moldatzen ez dena e, e, iz, e, produktuen izenekin, eta hartako bo, prestatu ditugu alako afisa batzuk e, euskaraz erosten laguntzeko. Bai eta gidatxo batzuk e, gauza nagusiekin, diruan e, dirua nola erran, e, egunak eta bar, eta bon, ba, e, batez ere e, euskaraz egin nahi baina e, segur sentitzen estenari e, segurtatea ematen eta bo, ba, saia daitezen Baiz, bueno, ze, azkenean e, dendara jo, Joan eta lausagar eskatzea ez horren zaia eta bueno, hori hor ikusita jendeak errazago ukiko du, Bai, badira gauza txikian itz erostera joaten garenean, ogi baten erostea ez da beste munduko gauza, baldin eta lau izt, no, baldin badak izut, eta, eta hemen, ba horren laguntzen zia saiatzen gara gida honekin eta afisa hauekin. Beraz, lehen pausoa egin nahi duen arentzat hori, lagunkarri gertatzen egiten ari gara hau.